Nu trænger jeg til en pause og en kop kaffe. Jeg er også sulten. Næh, klokken er snart 12. Henter du et par sandwiches? Jeg vil gerne have en med øhm, osterskinke. Okay.